Kommer till ett nytt avsnitt av and avsnitt 114. Det här är Nico tillsammans med färnan. Ja, då. Och i veckans avsnitt kommer vi prata om spelen Doom, The Flash Consumed, Skyforce Anniversary, Hugh, South Park, Phone Destroyer och vi kommer prata om filmerna Death Note och Baywatch. Veckans ämne är Pimp My Console och Hur prioriterar man vad man ska göra med sin tid? Men först för Annan, har du nörden och kul? Jo, jag har fått spela just eh, South Park i väntan på eh, ja morgondagen ni, ni som tittar på oss live. Eh, mm. South Park Phone Destroyer deras egna mobilspel. Mm. Eh, utvecklat Hur? av Red Links och utgivet av Ubisoft. Eh, jag som inte har spelat Stick of Truth eh, än, ska jag säga. Eh, men du, i det här Telefonspelet eller i The Phone Destroyer så spelar du som The New kid som jag antar att du gjorde i Stick of Truth. Yes. Ja. Eller skitsamma, de säger att det är så i alla fall i spelet dessutom. <laughs> <laughs> Själva spelet det, säger, alltså, det är ju ett, ett kortspel. Mm. Jag jämför det med typ realtids Hearthstone, för det är det enda jag kan jämföra det med riktigt. För du har dina kort som du kan välja, de de kräver olika eller de kostar olika mycket energi eh, okay. precis som i Hearthstone. Och du har hela tiden en din energi laddas hela tiden upp om man säger det under, under en match. Mm. Eh, och själva hur du spelar är att du står på ena sidan eh, på en sida av gatan och du och din fiende står på andra sidan gatan så står ni okay. med en varsin telefon och typ trollar fram era kort eller figurer med er telefon. Så att egentligen så slåss ni ju aldrig. Utom ni bara ni säger åt andra att slåss åt dig. Okay. Eh, och då ja, får du upp till exempel vad är det, fem eller sex stycken alternativ i början. Och jag tror du börjar med fyra eller fem i energi. Och så har du typ, ja, men säg att vi har fem kort varav... Vi har ett som kostar två. Ja, då kan du dra ut det. Så kommer den gubben att dyka upp. Och så kommer han att börja gå och attackera antingen... Någon karaktär som din motståndare har släppt upp Eller börja slå mm. på Din fiende då Precis som mm. i Hearthstone också att du, har, du har ju dina karaktärer på brädet Och du har ju din, din eget HP då, Om man säger äh, Men hur ser korten ut Är det bara olika karaktärer? eller Ja det är i stort sett bara olika karaktärer Och så har de oftast Så har de liksom en typ så här battle cry Alltså så här ja. precis när de när du, Jag vet inte vad man ska kalla det för typ Trollar fram dem eller något Mm. Så är det någon utav dem som har typ så såhär oh, Two arms! Och så kastar han en dynamitgubbe på närmaste fiende typ. Okay. Och, är det generiska liksom, karaktärer så är det random personer? Eller är det faktiskt South Park-karaktärer? Det, det är faktiska South Park-karaktärer. Jag alltså har... känner igen allihopa om man har följt South Park. Liksom. Ja, men precis. Ja, du kommer känna igen... I ja. alla fall, jag känner igen, du säger 90 procent av de karaktärerna jag har sett ja. än så länge. Jag har inte fått alla kort men eller inte, inte ens i närheten av alla kort men jag känner eller... igen väldigt många av dem och oftast så är det typ så här alltså alla är ju utklädda till någonting. Ja. Det här är ju lite baserat på att man ska att ne, de har tänkt att leka typ Cowboys and Indians men alla vill ja, ju inte ja, leka det. Vissa vill ju leka Aliens och vill, vill, vissa vill ju leka Pirater så att några ja. är ju utklädda till pirater och några är ju utklädda till astronauter och några till aliens och ja så det finns jättejätte många olika karaktärer och det är faktiska South Park karaktärer som är utklädda till någonting. Mm. Ja, men då så. Uh, ja, äh, kostar det spelet någonting? Nej, det är gratis. Det är gratis. Ja, det är det. Men däremot så finns det ju självklart in alltså du kan for fortfarande handla i spelet om du skulle vilja ha ja, kort precis. fortare eller om du vill ha utrustning snabbare eller så. Uh, jag tänkte, är det värt det att ta upp då Om man jämför med Hearthstone och uh, Magic Gathering och sådana där Eller är det väldigt simpelt neddummat eller är det ändå Det är ju jättesimpelt, men jag tycker alltså... att det är riktigt, riktigt kul För att ah, ja. du har ju, vad ska man, hur ska man förklara det då? Uh, du har ditt liv som mm. är utdelat i tre portioner om man säger då Eller tre bars så okay. när ni står och i stort sett kastar fiender på varandra så när dina, när dina gubbar har slagit ner din fiende en sån hälsobar då kommer mm. han att liksom knuffa undan alla dina, dina gubbar så att det blir helt rent på hans spelplan. Och så kommer mm. ni att få börja om så att varje gång du förlorar en hälsobar så får du liksom en ny chans att börja om från början på något vis. Mm. Så det är liksom aldrig så att, okej, okay, bara för att fienden får ut en jävla massa gubbar precis i början så betyder inte det att du är helt rökt för resten av matchen. Utan ah, okay. kämpa på försök att ta, liksom, ta ner hans fiender så mycket det går och sen när den här explosionen kommer, ge, dig på, liksom, ge tillbaka då lika mycket som han har bankat på dig redan. Mm. Ja, men intressant. Så det får godkänt helt enkelt. Ja men det får det, absolut. Jag har dock, varför jag inte pratar om vad själva historien i spelet är eller så mm. så jättemycket så är det för att jag har fan inte kommit så långt. Jag fastnade okay. i pvp-andet pvp ganska så snart. Ja, för det, ja. har... Men det finns en story eller vad då Ja, eller story och story. Det hela börjar med att Cartman och allihopa ska leka. Och ja. de bestämmer sig för att okej, okay, Cartman säger, jag ska vara cowboy Därför ska vi spela eller leka Cowboys and Indians. Mm. Alla andra säger emot honom. För att de vill ju ha, köra sitt. Ja. Och då, då säger Cartman. Okej okay, då gör vi så här. Vi kör, vi kör liksom ett. En fight i mobilerna. Alltså vi kör ett mobilspel istället. Så ja. att ni liksom kan. Vi använder oss av dem för att slåss emot varandra. liksom Och då kommer The New Kid. Som ska självklart hjälpa Cartmans gäng att vinna. Över de andra. Mm. Och sen går du ut på att du som the new kid ska ta dig igenom alla andra. Jag tror du börjar med okay. Kyle, tror jag. Som vill oh, köra yeah. indianer. Så att han sköter liksom, han har mest indiankort och Indian, liksom, grejer som han kör emot dig. Mm. Och sen när du väl lyckas slå honom ja då hoppar du vidare till nästa gata i stan och så möter du, nu kommer jag inte ihåg vem det är, men det är olika liksom fiender för varje gata eller olika mm. vad ska man säga, slutbossar för varje gata du kommer till då. Mm. Uh, men hur är de story-delen? Är det, det röstgårdspelare eller är det bara text? Mm. Nej, då, det, det pratar. Alltså, Cartman ringer ja, upp ja. dig, till exempel. Ja. Bland annat. Ja, det är jätte jättekul. Precis när de har det här mötet i början så då säger han så här Ja, ah, men det är lugnt. Jag känner en kille. Han kan det här. Han är skitgrum på telefoner. Jag ska bara ringa och prata med han. Och så knatar ja. han ut ur, ur rutan. Så dyker upp på skärmen så här ah, Vad heter det? Uh, Ja, ah, voice med eller vad heter det? Det ser ut som ah. att Skype ringer upp dig typ. Ah, okay. Och så får du trycka på grön lur och så <laughs> liksom står då alldeles bara: "Hey, new kid. Come and help us. Like <laughs> now." Och så drar han, så lägger han på och så är liksom fortsätter spelet ah, ja. därifrån så det är jättekul jätte Ja, men då kan det ju vara värt att ta upp spelet på för att få, få den där human också då. Absolut, det tycker jag. Ah, nice. Men äh, ska vi hoppa in på det jag har gjort innan vi hoppar in på det gemensamma spelet då? Ja, ah, men självklart. Eh uh, Ja, jag har gjort ganska mycket. Jag kan ta det som jag har gjort minst av och det är att jag tog igår upp Metal Gear Solid 5 Phantom Pain som är gratis i PlayStation Plus. Jag trodde att jag hade jag sa förut att jag hade spelat Metal Gear Solid 5 introt mm -hmm. och jag trodde det var det här men det var Ground Zero heter det. Okej. Okay. Och då slängs du bara rakt in för jag hade ju inte kommit någonstans. Det första de säger är ja men eh, smyg in i den här basen och jag kan inte smyga för fem år och du får ingen sig intro eller någonting så jag bara skit i det, stängde av. Men så var det Björn Karlsson sa att jag borde ta upp och spela igenom intro. jag trodde det var det intro han pratade om. Ja, ja. Men det var det inte så jag hoppade in i det här andra spelet för jag hade ju köpt det här förut så jag har båda i ett paket. Mm, mm. Men jag bara, men jag tar av Phantom Pain och testar det istället. Jag hoppade in och satt igång. Och det är ett intro, och vilket jäkla intro, Fatta fattar ingenting. Alltså det är så mysko, du vaknar upp efter det som hände i Ground Zero, mm. så hamnar du på sjukan. Så jag, men jag vet inte hur det är någon för som inte har spelat det, men jag vaknar upp på sjukan. Eh, ligger där, du typ ser ingenting eftersom du har legat i koma i, inte så här överdrivet länge, bara nio år. <laughs> <skratt> <Va>? <skratt> så du kan ju typ inte se, och så får du liksom vrida kameran och försöka fästa din blick så, här, så att du kan börja se och grejer. Och sen går du köper åt ett helskotta. Det är folk som ska döda dig, eh, säger soldater. Men helt plötsligt kommer demonliknande figurer och ska attackera också, och de börjar attackera allihopa, så alltså, du måste fly. Och intråta alltså, sig, jag kan inte förklara det, inte för det är så jäkla musk. Vill ni se något helt sjukt, kolla upp det på YouTube för. Vad det ska ha med någonting annat i historien att göra det kan jag inte svara på. För det fattar ingenting. För det som händer efter det i alla fall när du har lyckats och flytta ifrån då kommer du till Afghanistan. Och då blir det ett open world spel istället. Va? Tänk lite Wildlands. Okej. Okay. Som vi gjorde där mm, fast i mm. single player. Liksom bara. Och då får du också så här, då kommer förklarar de lite, om ja, en så här smyger du så här gör olika. Men så jag tänkte, oh shit nu ska jag bara behöva smyga och allting. Men du kan vill du gå in där Gunblazing så kan du göra det också. Det men funkar. jag testar ja, jag testar då smög lite. Skulle ha Intel, kollat upp en bas och så där förklar lite ja, men så här gör du för ta fram en kamera och kollar på figurerna så blir de upp så här utmappade på din karta så du ser exakt var de är och sånt mm, där. Mm. Står du bakom en vägg så har, har du markerat den, då ser du vars den går bakom väggen och sånt där. Ah. Och, och det, men det är så här ja, klassiskt meta du kan gömma det överallt. Är det en ett utedass, ja men då kan du gömma dig i liksom. Eh, är det en container, då kan du hoppa ner i container och gömma dig. Och så kan du försöka ta död på folk så här i stealth och allting. Mm -hmm. Funkar skitbra. Det var ett tag, jag missade. Och jag hade typ ja, nio personer, för hade jag så här kollat igenom på kartan. Jag hade missat den tionde. Så jag går, tar min Intel som var en karta i, in i en. Liksom byggnad mitt i och jag hade inte dödat någon, jag hade smygit mig dit tänkte. Jag smyger in där och jag smyger ut för jag ser vad alla är. Det är bara det när jag går, öppnar dörren igen och kollar ner för trappan. Ja, men då står ju den tionde där och kollar upp på mig. Så jag får ju panik. Han har tydligen inte sett mig. Men det blir så här: om de får så här att de börjar kolla mot ditt håll men inte upptäcker det igen, mm. då blir allting i slow motion. Ah. Så då kan du antingen börja fly därifrån, men det fattar inte jag. Så jag fick ju panik, tog fram min maskingan och bara, bam, bam, bam, bam skjuter död på honom mm. då märkte jag det som de är lite negativt med det spelet, och det är att A in är dum i huvudet, mm. så länge jag låg upp ovanför trappan så gick de nu hela tiden och bara kollade på hans så ner hela tiden. Så att jag kunde ta dem en efter en efter en efter en. Även om de var två, tre personer runt om. Mm. Så länge jag låg där så sköt jag dem. Så de bara, oj det är någon som skjuter någonstans från Kolla bara rakt upp så ser du mig. Nej då ska de stå och fatta inte. Och så fort de håller på att se mig. Då blir det automatiskt slow motion. Så då ding, ding, ding. Till slut hade jag dödat alla och gick därifrån. Men vad då? Är det så? Allt går det alltid in i slow motion när... Eh... Om de inte har sett mig utan de, om de letar efter mig och börjar få fast blicken och jag har blicken fast på dem. Men vad fan? Det låter ju ju för jag menar, då, då kommer du alltid ha ett ganska grovt övertag. Ja, om, de, om det är så att ja, men om jag står rakt uppe på gatan, mm, mm. då ser ju de mig på en gång. Mm. Men tack vare att jag låg uppe på trappan så såg de tydligen inte mig. Men jag har inte kommit på något ställe där jag inte har fått slow motion innan de attackerar ah, mig heller. Ah. Så det är liksom. Men så jag bara, ja, men jag tänkte gå därifrån. På en gång, det är lite schysst, för det är en levande värld. Mm. För då hör jag en bil någonstans i färran och bara, det är någon som åker. Ja, men jag springer och gömmer mig och då kommer den till det här lägret. En snubbe hoppar ut och bara, hey guys, I'm here. Så jag bara shit, men, och de säger det på en gång i spelet, göm liken, mm. och jag tänkte, jag hade ju tagit den jag skiter vill i det, så han vände sig om och ser likhögen, det var ju på mig jag bara, bam bam bam, från ett hörn dödade honom, tog hans bil och åkte iväg Okay. Så det som är bra med spelet är helt öppet värld. Du får själv göra var du ska gå och sånt där. Mm, mm. Det är lilla jag har spelat i alla fall. men det är också åh, inte dumt. Sen kommer jag till nästa liksom, bas gjorde likadant, sökte lite, gjorde exakt likadant där, la mig uppe på en sten. Mm. Jag sköt en så här långt bort ifrån och då började alla springa för de bara, han måste ha skjutit här någonstans. Sprang ner av stenen. Och ja, då kunde jag stå där uppe och skjuta ner på dem. Det är så alla låg på en hög så. Det är fan inte bra. Det, alltså, då, då är det ju inte snyggt gjort egentligen. nej Men det är det. Alla har hyllat det spelet. När kommer det ut 2015 eller 2016? Mm, mm. ja, ett eller två år sedan. Och blir hyllat och vunnit hur mycket priser och allting sånt där. Men det lilla jag spelar nu, det har inte varit svårt för att AI har varit helt dum i huvudet. Men det kanske är så att folk vill ha det också. Kan vara, men det är ju också, jag liksom dödade små, sen gick jag in där i bilen, tänkte jag, men jag smyger runt lite. Och sen ja, kom det två pers, en kom fram ifrån mig, och då får jag automatiskt slow motion för att jag ser honom. Mm. Och han står rakt mot mig, men tack vare att jag står lite i skugga så får jag automatiskt slow motion huh. Ja, döda honom. Då är det en som har hört mig på till vänster sida och bara, oh no, jag hör honom, frider mig. För automatiskt slow motion, för han har inte sett mig tack vare skuggan, så jag har inte haft några problem där. Utan enda gångerna som har varit riktigt svåra, det är ju så här storybaserade. Mm. Att jag blir jagad av någonting som är övernaturligt, för sånt är ju skit här. Så här fiende med specialarmar och allting så här. Helikopten kunde inte landa för att det var en mystisk rök i luften. Ja, men det är fyra karaktärer. Som har någon direkt på sig som gör den här röken. Och man bara, ja, okej, okay, det är inte logiskt. Men, ja, så jag hoppade på min häst och började rida iväg. Då springer de på alla fyra och är snabbare än min häst. Liksom. Nej, vänta, nu vänta, vänta, vänta, vänta. Jag, jag fattade att ja. du sa att det var aliens och skit i introt. Alltså det är inte aliens utan de är soldater som är genmatnypulera. Alltså någonting, jag vet inte ens vad. Alltså om jag säger så här. Mm. Den som var typ demon i början. Mm. Han ser ut som en soldat men han brinner och har så sådär jävelshorn och allting. Så förstår jag är han djävulen jävelen. Så kollar man närmare på honom. Nej, han är typ soldat. Men vad oh, har han krafter? Och så kommer jag ut från det här första sjukhuset. Då ser jag en stor staty liksom av en Pegasus och en Knight. Och så här. Ja, en klassisk staty. liksom Så, där. Mm. så hoppar vi in i en bil och börjar fly. Helt plötsligt i luften Kommer den där demonliknande liknande sidandet på Pegasusen. Båda helt i eld. I luften. Jag bara. vad Vad har det här någonting med det här taktiska shooting. Liksom militär -shooting att göra. Och helt plötsligt är det sådana här grejer. Det är en tjej i en gasmask som flyger. Och är typ. Jag men tänk. Eh, eh, hon i Resident Evil filmerna. Alice. Ja. Eller vad hon heter? ja med huvudkaraktär. Mm. Hennes när hon bara kan kolla på folk och de dör och sånt där. Ja. Såna krafter har den här bruden och bara svävar runt. Hon dödar inte mig. Men hon är med den här demonen och han försöker döda mig och jag bara jag fattar ingenting. Okej, okay, okej. Okay. Ja, då var det bara då var det, då var det så galet som jag trodde från början. Okej, okay, ja. ja. om jag kan säga att det som jag förklarar nu låter ju mer logiskt än det jag har sett. Mm. Så jag är mer förvirrad än ni som sitter och försöker lyssna på det här och är troligtvis förvirrad, för ni fattar inte det vad jag säger. Mm. Då kan ni se när jag har sett den där skiten och fattar ännu mindre. Det helt. Men jag har inte spelat Jag har spelat kanske en, två timmar av det där. Mm. Jag har precis kommit till Mother Base, man får en egen bas och jag ska precis nu ut och göra fortsätta i det öppna världen för nu har jag fått, i spel så kommer kunna, är det soldater som du vill ha i ditt team? Mm. så kan du söva ner dem, liksom, ja, söva dem genom att strypa dem eller slå dem i backen eller dartpilar och liknande okay. och då kan du sätta som om de sover så kan du gå fram till dem sätta en typ, ryggsäck på dem och så de automatiskt upp i luften i som en ballong och då hamnar de i din bas och blir automatiskt övertalade att vara med i ditt lag istället så gör du det på en sniper, ja då kan du i framtiden kalla in en sniper att hjälpa dig i spelet och sådana där grejer. Så jag har precis fått gjort det introt där jag får lära mig hur sånt ska ju funka och sånt här. Och det är hur mysko som helst. Så jag, jag kan prata mer om det när jag har kommit längre i spelet. Men det där är liksom introt och jag fattar noll. Efter det då, du pratade ju förra veckan om Skyforce Anniversary. Ja men precis. Och jag spelade det... Det som jag tänkte, jag tänker, eftersom du pratade om förökning, inte tas upp så mycket. Jag håller med dig om att det är snyggt och sånt där. För att vara en sån här shooter så håller jag. Jag tycker det är väldigt bra int, alltså, introspel att komma in i hela den här genren. För det är inte så här överdrivet svårt i början, utan det är ganska lätt. Och det finns ju olika nivåer, som du som man. Det är fem olika missioner man ska göra, kan man säga. Ja, som du kan göra för att få nästa nivå. Mm, mm. Jag kommer så högt upp som Insane. Okej, okay, kunna... då finns så det en... alltså fler än tre, tror jag. Ja, det är Normal Hard, och sen kommer det till Insane. Så Insane är den tredje. Okej, okay, men man hamnar automatiskt på Normal. Kanske det kanske är den jag är på. Ja, jag är bara för mig att, jag, att det, du mm. får liksom tre rader med stjärnor när man är klar. Eller? Eh, ja, för precis. Första är det en andra är det två och så tredje är det tre. Ja, där. ja, ja men då är jag med. Ja. Eh, det som jag, enda som jag har märkt skillnad mellan dem, det är att de skjuter hårdare. Ah, kan, är det så det De tar då? typ lika mycket, för jag testade Insane en gång, det var ett skott och jag var död. Jag bara, <laughs> okej. Okay, ja, ja. Så jag antar att det är typ, jag vet inte om de såhär, eftersom jag uppgraderar mitt skepp hela tiden så vet jag mm. inte om de överlever längre. Utan det enda som jag faktiskt har märkt är att de skjuter hårdare. Mm, mm. Det är kul. Det jag gillade också är att det är som leaderboard mellan dig dina vänner. Mm. Så jag hade ju hela tiden dig på skärmen att så här många. Men det var inte per bana utan det var bara totala hela tiden. Ja visst. Är det. Så jag, här jag tror många... också att det, det, det är mitt rekord mot ditt rekord per bana. Precis. Uh, Nej, totalt. Det är inte per bana utan det är totalen. För jag hittade ingenstans där det var totalt, utan jag såg bara, så här många humans totalt har du tagit. Så okay. många humans har jag har tagit totalt Det här är din totalskår, så här mm, du har tjänat ihop hittills. Så jag hittade ingenting per bana, och det är det jag tycker är synd. För jag hade velat haft per bana, men jag har inte hittat det någonstans, utan jag har bara fått den totala hela tiden. Mm, mm. Men ändå, det är kul inte att spela med, jag har tagit bort det. Det var kul att testa en stund, men det är ingenting jag kommer fortsätta med. Men vill man komma in i den här genren så är här ett Jättebra spel att börja med innan det blir alldeles för svårt. Jag har också spelat, jag snackade i förra om Doom har jag hållit på att spelat. Och nu har jag spelat klart sista fjärde delen, The Flash Consumed. Och jag drog hela synopsen förra veckan och ska ni spela Doom kan jag säga att ni kan hoppa över den här delen. Den är inte rolig för fem öre, det är bara svårt och drygt. Och det var ju det jag hade läst på också. De flesta i ED-software hade ju gått vidare till andra projekt, typ nästa Wolfenstein och sånt där. Och de stannade kvar, de bara slängde ihop någonting. Och det enda de har gjort, istället för att göra bra barndesign och sånt, är att de har gjort allt mycket svårare. Och jag blev så frustrerad. Det var så många gånger jag bara ville stänga av skiten för att jag, det fick mig inte att funka liksom. I början, du kommer inte med några vapen och det bara skickas. Få, de som har varit svårast i gamla spelen får du möta typ direkt i början här och liknande. Men jag klarade det. Jag kommer, det finns på min Twitch-kanal nu. Eh, Twitch.tv slash abon underscore Niko. Kommer även upp på Youtube. Eh, om man går via min Twitch-kanal hittar man det. Nej, eh, bara svårt. Men jag ser fram emot Doom 2 nu istället för det ser kul ut emellemot. Eh, Ja, innan jag hoppar in på filmerna kan vi väl ta spelet Hugh som vi båda har spelat. Absolut. PS Plus-spel. Vad ska man säga? Pusselspel baserat på färg. Även mm. det enkla sättet att förklara det. Du börjar helt i grott. Du får som en liten historia genom. Du plockar upp brev som är från din mamma. Hon börjar dra en historia om hur hon och. En annan forskare, har just eller vad är han, professor, har forskat om just färger och dittan och datan. Ja, jag tror de båda två är forskare faktiskt och hjälps åt just att forska om varför deras värld är grå och varför ja, de inte har färger. Liksom. Det borde finnas färger, verkar det mm. som att mamman har trott redan från början och därför mm. forskat på hur man ska kunna hitta dem och hur, de, hur många det faktiskt finns i världen. Precis, och så prata om den här ringen av färger som man får fram. Och det är det du hittar ju mer när du löser pusseln så hittar du fler färger. Du börjar med en, så gör du några pussel baserat på den färgen. kommer då, Vissa vägar är stängda för att du måste ha en annan färg. Ja, men då måste du leta nästa färg och sånt där. Mm. Och sen är vissa pussel ja, men då måste du skifta mellan de här färgerna. Så även om du är mitt i ett topp, du står på en grön, väljer du liksom grön färg. Då blir bakgrunden grön. Så då kommer den här platån som var grön försvinna. Tack vare att helt plötsligt finns inte den där gråa platån kvar där. För allting är grå. Och där, eh, helt enkelt måste du använda pulserna och motbasera färgerna. Ska du öppna en rosa vägg. Ja men då gör du bakgrunden rosa. För då finns ju inte den där väggen kvar. Och liknande. Eh, skitsmart är det. Jag tyckte det var jättebra att utvecklas. De här färgrejerna funkade jättebra. De gör vissa pussel skitsvåra. Tack vare att vissa är på tid. Som att det faller stora stenbumlingar mot dig. Och varje färg är ju en olika. Och för att inte bli träffad. Då måste du skifta snabbt mellan de olika färgerna. Du får ett litet slow motion tidsspann. Så att det går lite sakta i alla fall. Men får du mindfakt där. Ja, men då har du dött i vilken fall som helst. För du måste hinna innan, byta färg innan nästa stenbumling kommer mot dig och liknande. Vad tyckte du om spelet? Jo, alltså jag tycker det faktiskt var skitbra. Alltså, det, det här var precis vad jag vill ha till, i alla fall så som jag spelade på Vita till exempel. Helt handhållet. Helt mm. fantastiskt. Just det här att springa runt i den här gråa, dystra världen. Du får, jag tror det är, jag tror du får ett första brev, så att säga, från din mamma då, mm. som hon börjar förklara på vad det är som har hänt, varför världen ser ut så här säger att hon, hon är någonstans där, där hon, hon verkar inte kunna hitta tillbaka. Och då får man ändå mm. så här liten så här okej okay, men shit, jag ska hitta henne eller försöka hitta till henne på något vis. Mm. Och så får du den här första färgen där du kan liksom helt plötsligt kan göra bakgrunden, alltså hela världen blir ju jag tycker det är häftigt just med färgerna just för, du, för det blir liksom det blir sådana kontraster när man sitter där och liksom hoppar från en färg till en annan och sen varje gång när du håller på och byter färg, då får du se världen i grått. Alltså mm. som den är. Och det känns så jävla dyster. Jag satt och tänkte på det flera, flera gånger när jag satt och spelade det här. Att Varje gång jag håller på med ett pussel eller sådär. Och precis som du säger, när jag börjar välja färg, i alla fall på vitat, så är det med höger styrspak. Mm. Och varje gång du liksom på spaken överhuvudtaget, då blir det slow motion och så blir hela bakgrunden liksom grå. Mm. Och då, då, så jag tänkte så här, fan det, här, det är ju jättedystert och så liksom väljer man en färg och så kommer man tillbaka liksom i, i, i liksom realtid och då så jävla glatt och trevligt och häftigt liksom. mm. så det gjorde, fick mig ändå vilja fortsätta spela hela tiden ja, däremot så blir det, alltså det blir stört jävla svårt efter ett tag när man ska hålla på att hoppa och byta färg och greja och dona och mm. försöka lura på vilka färger man, eller vilka hinder man får ta bort och vilka färger man inte kan ta bort liksom mm. och så Ja, precis. för Det är så här instant death om du blir träffad av någonting som du inte ska bli träffad av liknande. Exakt. Lasrar, uh, vet du Alla typer av uh, vad heter det? spetsiga föremål i stort sett i, ja, i väggarna. Det är död. Alltså det är ja. inte så här åh, du var, som du faller, tog inte det tog lite skada, om du är död direkt. Ja. Det jag gillade med spelet uh, den här färgkombinationen är jättesnygg. Mm. Den här breven och sånt du får från din mamma helt okej, okay. det var ingen så här, jätte wow det, men det var mysig stämning att få det hela tiden mm. men musiken ja. shit vilken bra musik jag, jag satt med hörlurar för jag, jag vet inte, någon med inställning på min tv ville inte riktigt ta upp ljudet jättebra mm. när hon, mamman pratade så jag bara, med att på med hörlurarna och kör och sen satt jag med hörlurarna för musiken är så jäkla bra och stämningsfull så även om den gick hela tiden och lösa pusslen eftersom det Många av pusslarna i början fall är ju ganska det är lång tid. Du får liksom stå där och gå igenom färgkombinationen för att se hur ska jag lösa pusslarna innan du går in i det eftersom det är lasrar och grejer. Mm. Jättebra! Eh, som sagt, mot slutet blir det skitfört. Just laser, men speciellt, byt det är som färg som faller ner så det ändrar på de olika grejerna. Som du, om du ska dra en eh, plattform till exempel. Och du drar den genom den färgen, andra färgen. Då blir den där färgen och liknande. Och du måste lösa pussel. Där tog det tvärstopp för mig ett tag. För det var så här, Då var jag tvungen att tänka ett nytt steg. Det här att göra någonting snabbt. Det hade ju gått på, Men så fort jag var tvungen att börja tänka helt plötsligt. Bara. Åh oh, shit. Så jag satt där. Jag tyckte nästan tvärtom faktiskt. Just sa... med den där. Alla snabba partierna kände lite så här. Ja ah, fast nu är det nog fan. Nu får det faktiskt vara nog. För att jag kommer snart. Jag kommer snart glömma vart färgen ja. är någonstans. Och så kommer jag bara dumdö flera gånger om, ja, och, om okay. och om igen. Och mycket riktigt, det händer ju flera gånger. Man liksom, såhär, åh nej stenarna. Man springer ut en gång. Man väljer en färg för att ta bort hindret. Så att, så att du kan springa vidare liksom. Då tar du även bort taket. Ovanför ja. taket ligger en massa stenbumlingar. Och så ja, okay. ska du springa. Och mycket riktigt. Var, vad kan man säga då? Alltså var... Du hinner springa i 2-3 sekunder. Sen kommer en ny vägg som du måste ta bort. Och ett nytt tak mm. som försvinner med den färgen. Det är alltså hastighet, hastighet, hastighet, hastighet. Inte supersnabbt, det ska jag inte säga. Men Nej. i början när man kände sig lite stressad. då, ja, jag, jag tog fel färg många gånger. Ibland tog jag bort ta, eller det, golvet istället och mm. ramlade ner på massa spikar. Oh, yeah. Men sen kommer man till just det här, till det, till det du sa nu, Där det genast vart... Alltså, där det, det, det finns i stort sett en väg igenom det här. Hitta mm. den vägen. Då tyckte jag det var skitspännande för då får man ta det liksom varje steg, ett steg i taget lösa det, komma på hur man ska göra ja, kanonbra verkligen. Jag minns att det var just ett puss jag hade så jäkla svårt för jag jobbade i lördags mm. slutade klockan tio på kvällen och jag hade ju jag pimplat kaffe för det är tråkigaste jobbet som finns. Så jag åker hem, kommer hem vid halv elva ungefär och liksom, ja, koffein hög så det finns inte. Så jag bara, men jag sätter mig och spela lite i Satt där och spelade och sen kom jag till just den där pusslet. Och jag kunde inte komma vidare, jag förstår inte. Vad, vad är, det, vad är det jag missar för något? Och så kollar jag på klockan, och ja, men då det klockan ett på natten. Så jag, hela min hjärna var ju bara borta, det var därför. Så gick och la mig, gick upp direkt på morgon. Och eftersom jag inte kan sova som normalt folk, gick upp klockan sex på morgon. <här> satte mig, hade kokat kaffe, tog en klunk, satt mig och klarade pussel på typ en gång för det är bara tankesätt men det som var just så underbart på den tiden, där jag hade liksom suttit från halv 11 till 1 och jag fattade inte vad tiden hade gått det var att jag var helt inslukad i spelet mm. och, men det är just bara, mysiga med färgerna det behöver inte gå fort men, och musiken som bara lockar in den. så jo, kan jag rekommendera alla att spela, det här är det eller som liksom Bästa indiespelet jag har spelat på jättelänge sen typ Inside måste jag säga. Jag tänkte precis ta upp det också för det är väldigt, väldigt, väldigt lika. Alltså man tänker direkt där i början tänker man ju Limbo mm. rakt av. Mm. Alltså det här ja, mörka, typ stil. Ja, men mörka, gråa, dystra, helsikhet. Det är inte riktigt samma liksom spel på det sättet. Men, men just det här dystra, liksom, det gråa, hemska nästan på något vis. Mm. Men sen så fort färgerna kommer Då blir det liksom så här: wow, Jätteglatt och lyckligt på något vis Det känns det som i alla fall Den känslan fick jag Att varje mm. gång jag fick välja en ny färg Eller varje gång jag liksom fick ta bort det där gråa Så var det liksom så här, lite, lite lycklig nästan Ja och jag är inte så förtjust i pusselspel Men här var jag helt slukad Så det, det måste ju vara ett bra poäng Bara det kan jag säga Ja men absolut bör så jag får tummen bör, för bör väl oss. nämna att mm. Det är designat av Henry Hoffman och Dan Darocha Utvecklat av Fiddlesticks och utgivet av Curb Digital. All right, then. <laughs> Där ville jag bara nämna det. Så att, ja. så att rätt människor får cred för sina saker om inte annat. Precis. Får man kolla in det lite mer för har de flera sådana här spel då att, du, att kommer absolut gå in och kolla på det. Ja men exakt. Men tummen upp från mig. Du låter som att du gör likadant. Ja ja självklart. Jag sitter och, sitter och funderar på om jag ska ge mig på och eh, ta hundra 100 på det också men vi får se, ja. kanske. Jättelätta trofis. Ja. Det är ju bara att spela en och spel så får du alla trofis. Förutom sista där du ska. Är det fyra, fem, fyra till fem stycken som flasker utsätta på varje del av banan? Mm, mm. Och så sista är att du ska hitta alla dem. Jag började göra det och sen bara. Nej, jag orkar inte. Ja, det, det jag tror jag är 24 totalt. Men det ja. finns 28 en trofis, tror jag. Ja, det kanske det är inte 28. Var. Ja, 28 tror jag. Det är en trophy dock, en till trophy som får mig att eh, fundera ännu mer. För du ska få 5000 hinder och försvinna. Den, den, den har jag absolut inte lyckats med. Och... Det kan jag ha gjort. För jag hade bara den där gre hur sista fan grejen. Har du, hur fan har du lyckats med det? Det är en sjukt jävla många gånger. Eh, dö, dö, dö, <laughs> dö. dö. <laughs> Okej, okay. oh, ja, oh, ja. Vi får se. Hur, det, det jag vill säga i alla fall att det är absolut ett, ett spel lätt värt att ta ner och mm. spela igen om du inte har någonting annat att göra. Ja, har du något annat att göra? Att det, ja, imorgon när du kört så ta ner det ikväll för från imorgon har ni något annat att göra. Och har, och har du samma problem som mig som inte har spelat Stick of Truth så kommer du inte att gå att spela ikväll heller för att det <laughs> kan du spela ikväll. Precis, det kan vi ju säga på en gång. Har man förhandsbok att nu via Playstation var det står var det du köpte va? Ja exakt. Fracture Bird Holds så får ni direkt ner Stick of Truth på play, Playstation 4 om ni ja. inte har tagit Du, kan, du kan börja spela det så fort du har eh, så, så fort du har betalat det verkade som i alla fall hos mig så dök mm. det upp direkt på PS4 Då, så, så du har ju den här natten på röt till tills imorgon Ja spela typ så, lite så den känslan fick jag i alla fall Eh, lite filmtime då mm. Jag har kollat på Netflix-filmen Jag tror det är Netflix egna, eh, Death Note mm. mm. Baserat på en är det en anime eller manga Kanske man skulle ha kollat upp tidigare Men jag tror det är något sånt eh, Det är en kille, han får ett anteckningsblock De namn han skriver ner I det blocket Och hur de dör Så kommer det hända Och så är det ett läskigt monster Som utför det här och håller på vad kan man säga om den här? Han börjar leka gud och allt går aldrig köper ett hotellskott tack vare en kvinna. Så mycket kan jag ju säga. Nej, men den är... Jag tycker att den hade sina schyssta stunder den här filmen. Eh, men tyvärr så var det andra delar av filmen som var helt skräp. Det var som när han skulle spela Red. Ibland var det jätteroligt hur han spelade. Ibland var... spelade han bra att när han såg den här... Eh... Rukel eller, eller vad han hette monster för första gången. Mm. Då får han total panik, börjar springa runt. Sen så kommer han att han ska stå och försöka öppna dörren och han lyckas inte. Men då är han helt Stoneface, ingen reaktion inga reaktioner alls. Och sen nästa gång man klipper tillbaka från sidan så står han där i panik och står och skriker. Så de har, jag vet inte hur de har klippt och gjort där För det passade inte ihop så, så sätt. Dödscenen var snygga. Eh, själva Filmen i sig börjar, bra, börjar jätte, jätteintressant. Och jag tror animen och det kan vara mycket bättre. Men det är ju klassiska problemet att de ska få ihop allting på en film. Och mot slutet går det jätte, jättefort och börjar bli väldigt ologiskt och allting. Tycker jag den var bra, den var okej. Okay, men jag skulle nog rekommendera att se istället. För just idén med hela det alltihop är skit, liksom smart En kille får... Ja, den här liksom noten och så ja, kan han gå ut och döda och bara skriver och det är ju i det eh, G6 då skriver jag här Anime Death Note är mycket bättre så jag ska nog forskaren ta och kolla på den för filmen gjorde mig intressant på hela konceptet men själva filmen var ju inte så bra kan jag säga men sen har jag ju sett det som kan vara årets bästa film Nej, lägg off, lägg av. du får inte introducera den här filmen på det här viset Baywatch, mm. det är Zac Efron, det är vad Dwayne The Rock Johnson Var den bra? Den var underhållande Jag kan ju inte mm. säga att den är bra <laughs> Alltså den är så spesad, jag och farsan satt i fredags, drack pilsner och kollade på den här Vi fick oss några garv men den var inte jättebra kan jag säga Okej, okay, vad går det nu ju... ut på då? Alltså, vad, vad handlar hela filmen om? Det är ju att The, The Rock är ju på den här vad heter det, stranden av, mm. på Baywatch och har, han och hans team har liksom kontrollen där. Eh, bredvid dem så har det öppnat en ny restaurang okay. som det verkar, och hon som äger den försöker ta över allting, men de förstår inte hur det ska gå. Det visar att hon är världens maffiaboss och håller på med knark och allting. Eh, men... När de, det som börjar allting det är liksom, menar, han är Zac Efron heter han. Ja. Han kommer ju han är så här simmedaljör och har vunnit hur mycket som helst till han fuckade upp i, liksom han vann allting i singen när han simmade själv. Men sen skulle han simma i lag och det gick inte så bra för han hade varit ute och festat så när han simmar sitt race så spyra ner hela poolen och så måste de andra tävla igenom det. Och, ja, det är på den nivån. Så han fick kicken och nu så, ja, Ska han börja köra för. Ja, uh, uh, han ska bli Baywatcher. Uh, uh, uh, uh, vad heter det? Livräddare. Mm. Men The, The Rock tänker ju inte ta in honom för vad som helst. Så han måste ju göra testet och det vill ju inte han göra liksom. Utan han borde få det där automatiskt för att kolla på hans guldmedaljörer och dittan och datan. Börja som att det ska vara en liten. Uh, ja, rivaler. Men det blir mer av en Broman-scener Och det klassiska, de gör ju ingenting nytt utan det är bara så här jättelåg humor men man fick se några skratt om man är full liksom, det är det jag kan säga men nej, äh, Baywatch var inte så bra som man kunde hoppas, trailen tog upp typ allt det roliga så kunde man ju skippa resten mm. eh, ja, jag, jag behöver inte säga mer utan jag kan säga ni behöver inte se varken Death Note eller Baywatch, ingen av dem ni kan hoppa det helt enkelt det är ändå skönt att höra för just Death Note har jag faktiskt tänkt att äh, sätta mig ner och titta på faktiskt Mm. Nej men jag hörde ju Det var ju så här Det var intressant Ja mm. alltså, som här koncept Men jag hörde så sjukt mycket bra om just animen Så det var ju mm. därför jag tog upp och kollade på filmen Och jag tyckte effekten och sånt var snygga Men handlingen var ju skräp Får vi sätta oss och kika på eh, Animen helt enkelt Får göra det tror jag eh, Så det var vad jag har nördat så vi hoppar väl rakt in i nyheter Mm Det är inte så jättebra. Vi har en nyhet och så kan vi prata lite nyheter om den här podden sen vad vi har kommit fram till. Så första nyheten, den riktiga nyheten som ändå som var intressant den här veckan, det är att Doom har fått ett släppdatum och det är att den kommer, Doom kommer släppas i Switch den 10 november. Vi har tagit upp det senare, jag förstår inte varför ni vill ha det där. Om, kanske för att det är portabelt, men annars ja. Men 10 helt enkelt. Nyheter som handlar om den här podden då, det är att. Vi har ju, för er som inte har sett det på Facebook. Vi har tagit bort. Eh, Abon. Eh, Comics. Jag inte på namnet. Nu Abon Comics har vi tagit bort från A Bit of Nerdiness. Eh, var inte oroliga. Det roliga nyheten är att Abon Comics har fått en egen podcast helt enkelt. För vi tyckte det var en skitbra idé. Och vi hade jätteroligt att spela in det. Det som är att A Bit of Nerdiness är mest tv-spel. Och Abon Comics kom ungefär... I senaste avsnittet var det två timmar in i avsnittet. Så blir man sig inte om tv-spel så kommer man aldrig komma fram och lyssna på comics -delen. Så därför tyckte vi att det var bättre att vi delar på de grejerna helt enkelt. Så för er som liksom vill kolla live på Twitch så spelar vi först in Abiton Nerdiness. Och sen tar vi en tio minuters break, fixar ordning, pisspaus och allting. Och sen spelar vi direkt i, efter Abon Comics. Och det kommer vara... Ja, precis som Abon Comics var innan, men kanske lite mer. Om vi hittar några schyssta nyheter kan vi ta upp det. Eh, vi kommer prata om vad vi har läst. Vi kommer lä ha fortfarande den här eh, veckans läsning som vi ska alla ska läsa tillsammans som ni hittar på Facebook och allting. Så rekommenderar att stanna kvar och kolla in. Eh, Abon Comics efteråt. Och speciellt kolla in podcasten i efterhand om ni inte har sett det tidigare. Kommer släppas på podcast överallt, appar och sånt, och på YouTube på fredagar. Och Abon, Abiton och släpps som vanligt på torsdagar. Så det var bara det vi tänkte ta upp lite lätt. Vill ni höra mer om vi gå in på Abon Comics, så fort vi har spelat in det här. Så vi hoppar rakt in i ämnet då. Eh, tänkte vi kan väl börja med din då? Absolut. Vad har du får. Eh, vad jag tänkte, eller vad jag skulle vilja prata om den här veckan är hur vi prioriterar våran tid. Mm. För jag tycker veckorna bara flyger förbi för tillfället. Ja. Och jag vet fan inte hur... Alltså, jag tycker inte att jag har spelat någonting. Jag tycker inte att jag har läst någonting. Jag tycker inte att jag har gjort någonting. Jag tycker inte att jag, mm. jag, inte att jag umgås med min flickvän här hemma heller. <laughs> alltså att, jag vet inte, vad tar tiden vägen? Och hur i helvete lyckas jag överhuvudtaget göra någonting? Med den tiden jag har. Så därför är jag lite nyfiken på hur... Hur gör du, Nico? Och vi börjar där. Hur, hur gör du för att få en vecka att gå ihop, liksom? Vad lägger första du tiden jag kan säga, på? så här är välkommen till redigeringslivet. <laughs> För er som inte håller på med podcast eller någonting, redigering tar jättelång tid även om man inte tror det. Visst det är inte svårt att redigera, det är inte svårt att ladda upp, det tar tid. Mm -hmm. Och just eftersom man ska lyssna på allting och som jag håller på med videor och lägger upp bilderna och sånt på Youtube och sånt. Det, jag har jättesvårt att hitta tid när jag ska podda. Träffa andra människor, det finns inte i min värld just nu. Mm. Så jag är ju liksom sagt ifrån allting. Det är på helgarna jag kan det, men då vill jag ju hinna spela spel och sånt och ta upp den tid. Så det jag har börjat göra är samtidigt som jag redigerar allt som jag inte behöver ha ljud till mm. gör jag samtidigt som jag redigerar videon. Så medan, videon, medan vi pratar och sånt, då kan jag sitta och lyssna på det samtidigt som jag sitter och spelar ett indiespel eller något sånt där. Mm. Uh, för sen måste jag ju pausa jag måste gå in och fixa videor eller bilder på det vi pratar om och så gå vidare så det är egentligen där jag försöker hinna lite som till exempel nu med TG Solid 5 jag behöver inte höra allting som händer där när jag springer runt i den öppna världen så då kan jag göra lite random missions och testa sånt där samtidigt jag redigerar sen när jag redigerar klart och den håller på att ladda upp då kan jag börja spela de här som där jag måste faktiskt börja fokusera ordentligt Mm, mm, mm. annars är det bara att ta de här luckorna som finns eh, har jag en som eh, speciellt för mig fredagar har jag låst direkt efter jobbet och sen försöker vara uppe så länge jag kan och sova ut på lördagen liksom. men fredan det är bara gaming det är liksom, jag, på fredagar då är det spel som gäller lördagar då brukar det bli ska jag inte åka bort på någonting ja, men då kanske det blir blandat gaming och så här läsa eller någonting. Och sen söndagar, när man liksom ska vila upp sig, då är det läsa eller titta film. Då jag kan mm, chilla, mm. Liksom slappna av och inte behöva stressa på någonting. Det är, det är så min, mina dagar upp, är uppbyggda helt enkelt. För, för det är ju så här, jag, jag tycker att jag använder varenda, alltså jag tycker att jag gör någonting varenda mm. minut jag har på dygnet. Men ändå så tycker jag ändå inte att jag får, får ihop någonting i slutändan. Nej. Det min vecka är ju liksom så här, självklart vi spelar in måndagar, där försvinner en hel kväll. Mm. Eh, tisdagar då redigerar vi och fixar och grejer Och visst, då hinner man ju kanske klämma in lite grann. Mm. Eh, och sen, liksom bara, sen är bara, ja det är tre dagar kvar. så ska jag gärna umgås med någon. Eh, ska gärna åka upp till, Jag vill också hålla på med mina andra fritidsintressen. Som mm. innebär att åka till garaget en kväll där är också en hel dag borta det är liksom så här, tiden försvinner jätte, jättefort och frågan är ju liksom hur och vad man vill prioritera såklart mm. det, det jag gör som jag tycker att jag, jag tjänar lite grann på, det är att jag har, därför jag försöker hålla mig hela tiden, alltså i den möjligaste mån jag kan mobil, om vi säger så eller handhållet för den delen, både mina spel och mina serietidningar, för att, på, till exempel, ju, jag fick rast klockan nio på jobbet, 20 minuter man hinner ju lätt börja spela en, alltså man hinner ju lätt börja spela ett spel om man skulle vilja, på de 20 mm. minuterna eller plocka upp en tidning och läsa igenom för den delen, alltså jag hinner, man hinner ju en normal tidning på snärn, vad kan, vad, mellan 20 och 30 sidor mm. den hinner ju om den är någorlunda smält på 20 minuter Annars får du ju vänta ända till lunchen då. där den, är den som är lite längre för att liksom fortsätta så då. Men då mm. vissa dagar så känner man, ju, känner man ju inte för att göra det. För då känns det ju bara som att man det, man vill ju inte tvinga sig till att göra det heller. Nej. Så därför blir det ju liksom ibland jag, ibland hinner man ju bara inte med det för att man, man känner inte för det. Man vill hellre bara ligga och dega eller man vill sitta och prata med kollegorna för den delen eller någonting mm. sånt där då. Så att, för, så att det här är liksom någonting som man evigt får slåss med på något vis. Just hela biten att ska man offra några timmar på kvällen för att kanske ha hela nästa eftermiddag ledig eller mm. liksom, eller så. För den kan jag sitta nu och fundera på nu precis när jag har börjat, ta över redigerandet också. Ska jag offra hela kvällen vi sitter och spelar in för att faktiskt redigera färdigt allting på en gång så det är bara klart och färdigt. Eller ska jag försöka ta platta ut det? Men då kommer jag ju fortfarande ha någonting som ligger och väntar på mig hela tiden. Mm. Så frågan är ju liksom verkligen hur man, hur man prioriterar. Och jag, jag som, som har en flickvän som jag vill umgås med gärna en, en hel del med för den delen. Hon tycker ju kanske inte det är så kul att sätta sig bredvid mig med medan jag redigerar och umgås. Så mm. det är ju inte ett alternativ om vi säger så. Så då liksom, finns, det ju så finns det ju tid som jag vill lägga på henne också. Som försvinner. Så det, ja. det är ju Och jag kan ju bara tänka mig nu, alla ni, ni som sitter där ute och lyssnar som har barn dessutom, utöver det här. Hinner ni spela en timme på en vecka, då, då, då är ni nästan mina gudar. För att det, det, jag kan bara tänka mig att det, det måste ta upp ännu mer tid. Absolut. Nej, om det är någonting jag är sjuk på dig så är det att du kan spela på jobbet och sånt där. Ja. För tack vare mitt jobb som fönsterputsare, jag står aldrig still. Nej. Jag är aldrig på samma ställe. Och har, har jag tur att ha rast. Som, vi försöker i alla fall hinna med en lunchrast på 20 mm. minuter. Då är det ja, en och en halv sitter liksom. liksom bara maten var. Och sen går vi och käkar. Så, och sen går vi ut och jobbar på en gång. Så jag hinner mm. ju aldrig. Jag hinner inte ens ta upp någonting. Även om jag skulle vilja. Så mitt nöje på dagarna. Det är ju podd. Det är därför jag lyssnar podcast ja. hela tiden. Och sen jag är ju det sån. Jag, hade, jag dejtade en tjej för någon månad sen jag kommer inte ihåg när det var vi gick på typ två dejter men jag kunde inte fokusera på det för jag Nej. hade inte tid och jag kände hela tiden bara, jag bara, jag, jag har inte tid med henne, gamandet podden och allting, så, jag, så det är slut att dejta henne vi märkte att det här funkar inte jag tycker inte att ska försöka kämpa för det här utan jag har inte tid, vi ses någon annan gång liksom. så jag jag är, det här med att ha flickvän och sånt, det finns inte i min värld just nu. Att ha barn eh, eh, farbror och doktor får knipsa mig, jag kommer inte ha tid med barn. Det, däremot så någonting som jag har kommit underfund med nu på senare mm. tid. liksom Vi har ändå gjort det här en stund nu, du och jag. Eh, så vi har ju alltid haft podden att ha varje ja. vecka. Eh, det, det jag har kommit underfund med nu på den här sista tiden så är det ju mm. man får fan bestämma, alltså ett spel får ta lite längre tid, helt enkelt bara. Mm. Det, det, du, kan, du hinner inte lägga åtta timmar på en dag. Eller på. Ibland inte ens på en vecka. Mm. För att spela igenom ett spel. Utan det, det får ta. Det kan få ta två veckor. Det kan få ta tre veckor om du ska hinna få ihop tillräckligt mycket speltid för att det ska vara överhuvudtaget ha någonting att säga om mm. det. Och så har jag börjat göra nu. att Beroende på hur stora spelarna är så får man liksom ge dem. Det får bara ta den tid det behöver ta. Så enkelt är det ju. Man får, man får komma på annat att prata om om inte annat. Precis. Men det är som vi tog upp förra veckan lite på ditt ämne. då att inte bränna mm. ut sig. Ja. Det är likadant här. Man måste prioritera vissa... Alltså hur man lägger upp grejer. Och försöka hitta ett bra tempo i allting. Mm, mm. Det är som vi spelar i måndagar. Jag redigerar tisdagar. För redigeringen tar inte jättelång tid. Det tar för mig som håller på med videon en, två, tre timmar mm, eller mm. tre, fyra timmar ungefär kan det ta beroende för att jag ska hitta allting och sen det som tar längst tid är att Youtube, att ladda upp där, det tar skit lång tid men då behöver inte jag vara närvarande jag behöver bara ha den, så det blir liksom, på nätterna kör jag att ladda upp på Youtube så mm, där har jag mycket mm. mer timing och sånt där, men sen är det ska jag åka iväg på någonting träffa polare och sånt Ja, men då vet jag att då ska jag inte sätta igång med ett nytt spel, utan då kanske jag läser en tidning på 20 minuter istället. Mm. Och liknande, jag kanske kollar på en serie som är något nördigt som jag kanske kan prata om och sånt där. Och just för att hitta småluckerna men också att inte bränna ut sig själv. Har jag inte tid, nej men då ska jag inte göra något nördigt. Då liksom Exakt. släpp det bara. Exakt. Det är nog jätte jätteviktigt och det är faktiskt en sak som jag har tänkt på nu och speciellt kommer att tänka på mm. nu när du pr pratade om det. Det är jag kan fortfarande, även om jag tycker att jag inte har gjort någonting så kan jag fortfarande bara lägga mig i soffan och slå på en serie som jag har sett tusen gånger. Mm. Bara för att okej, okay, jag måste ha en stund jag måste ha en stund för mig själv, jag måste bara få lägga här och göra ingenting en stund. Ja, precis. Och, och det, det, gör ju, det ger ju ingenting förutom för min del som kan sitta och göra ingenting samtidigt. Mm. Så att det, det det är fortfarande jätte, jätteviktigt. Man ska inte göra saker bara för att man vill dem. Utan man får prioritera helt enkelt. Det får ju ta den tid det tar. Och, och känner man inte för någonting. Då ska man inte tvinga sig själv till det heller. Även fast man kanske skulle vilja göra det ibland. Så är det, det finns ingen mening med det. För då kommer du bara att ledsna på det totalt i slutändan. Mm. Men sen är det ju så här att lägga upp. Ha lite förplanering också. För mm. som tv-spel som vi håller mest på med. De släpps i olika perioder. Ja. Så vi, man kan ju hålla koll ja, men den här månaden släpps det bara ett spel som intresserar mig ja, men då kommer det ha mycket mer tid för det spelet är det tolv timmar ta en helg så är det klart, då har du tre andra veckor du kan göra vad du vill på liknande eller lägga upp mm, det mm. så liksom den månaden som vi kommer in nu om näst, imorgon kommer South Park. Veckan efter så får jag hem två spel. Och då har jag redan tagit bort två spel den här månaden. Som jag inte kommer skaffa liknande. För att jag inte har tid. Och de andra vet ju inte heller hur jag ska tid. Men det, det vet jag nu. Att de närmsta veckorna. Jag kommer inte ha tid att umgås med någon. Så det kommer ju bli. Jag stänger in mig de här veckorna. Och jag, ingen kommer liksom få se skymten av mig. Men när de veckorna är jag har klarat de spelen. Ja då har jag helt. Då, har jag, då är vi inne i december. Och då har vi. En annan lucka. Visst, det kommer komma någonting som jag vill se eller spela eller någonting. Men det kommer inte att ta lika mycket tid utan det gäller ju bara att bli klar med det här för mig. Jag tycker om det gör så. Och jag känner mig själv bäst. Så jag kör ju hellre klart allting och får det undan än att gå och tänka på det hela tiden. Mm, men mm. det är ju från person till person också. Hur man lägger upp det. För som vi tog upp förut, bränn inte ut dig. Nej, men det är absolut. Och sen är det, det är också en sån grej att jag har ju spelat ganska så intensivt försökt spela igenom Uncharted. Hela serien. Och där har det varit många gånger att okej okay, nu släpp, konsol, eller släpp kontrollen, backa undan, vänta till samma tid nästa vecka mm. får det vara. Nästa gång jag tar upp det här. För att det, det Spelet är ju inte ens roligt. Och jag vet ju att alla ni andra pratar ju om det så jäkla alltså för just det här, det här är tillämpningsbart på så mycket mer än Uncharted men det är det senaste jag har fått den här känslan av att alla pratar så jättegott om det spelet. är är skitbra. Det verkligen är verkligen det är bara en fantastisk liksom, upplevelse. Mm. Och så sitter jag där och spelar och spelar och spelar och spelar och så passa, plötsligt passa, vad gör jag? Det här är inte ens, det är inte ens kul. Nej. Alltså varför sitter jag och, varför ska jag hoppa här? Varför ska jag rädda den här människan? Varför ska jag göra det här? Då är det bara i alla fall för mig. släpp det backa bort Låt det vara. Börja med någonting annat om det är så istället snarare. Bara börja tänka på någonting annat. För sen kommer, i alla fall för mig och just Uncharted, då kommer det alltid, det finns alltid med där i bakgrunden just nu. Det är så här, Vänta nu, vart i historien var jag någonstans? Vad hände sist? Mm. Vad var det där för någonting? Och när man börjar få de tankarna då plockar jag upp det igen. Ja, ja. Just för att hålla mig, alltså för att få, hålla sig intresserad. Och så tror jag det är mycket med allt som har med vårt intresse att göra. Att Får inte, det får inte vara för mycket för snabbt eller för intensivt nej nej men det är svårt det där. speciellt om man har poddar och speciellt som du sa barn det, det. Nej, jag tänkte inte, tänk inte ens försöka fundera på hur ni gör ihop en vardag överhuvudtaget. Bra jobbat! Mm. Jag kan ju rekommendera switchen i så fall så ni kan ju ta med någonstans någonstans. Medan ni sitter på skithuset får ni väl ta... Arr, arr, sitter på toa 30 minuter, 30 minuter. Och då är väl lungorna där inne och springer också. Jag har hört historier om hur barn kan vara. Ja. Yeah. <laughs> Nej. Men, men om man säger så det är, Tänk på er själva. Alltså... Prioritera. Ta det lugnt. Varva ner. Ta det i den takt det behöver. Det man behöver inte stressa igenom saker och ting. Nej, precis. Ska vi ta med ett ämne? Ja, shoot! Som är Pimp My Console. Tänkte prata om alla dessa tillbehör och alla dess olika färger och moddar och allting på konsoler som är så populärt nu för tiden. Mm. Har du någonsin haft eh, så här känningar att jo, men, jag skulle vilja göra om min konsol jag skulle vilja ändra Köpa en dosa med en viss färg och liknande. Nej. Alltså... Inte det? Jo, det är klart man har fått något infall någon gång. Att så här, wow, den där färgen ser ju fan riktigt ball ut. Men jag skulle ju aldrig få för mig att köpa det. Alltså, aldrig någonsin. Jag förstår inte. Den, den, den står så bra där den står. I den färgen jag har den, svart. Passar mm. ihop med det mesta runt omkring. Det är bara att köra. Det, det, det är ju inte den jag, jag har ju inte den av, en, av, av någon speciell anledning, anledning mer än att jag kan spela på den. Mm. Så att nej, jag har inte varit mycket för att liksom vilja pimpa loss min konsol, det skulle jag inte säga. Mm. Jag har fallit lite in på den måste jag erkänna. Eh, okay. På PS4 har jag fyra doser. Mm. Tre svarta och en i guld. Gulddosen är min, falla vet ju. Jag är guldvärd, tack så mycket. <skratt> uh, på Xbox One så har jag två doser. En svart och så min dosa som är svart kan man säga. Lilaktig, blänkande. Skitsnygg. Mm, mm. uh, när det gäller min Nintendo Switch då fanns det ju två varianter. Då har ju de med gråa joy eller den med blåröd uh, Jag skaffade den med blåröd eller orange om man ska säga. Mm. Så för jag uh, jag kan faktiskt lägga en kosing just för att fixa olika färger. Till exempel jag tycker det är skitsnyggt att ha fyra PS-doser med olika färger och liknande så att alla vet ja, men det här är min dosa jag har och så där man behöver inte det är lätt att se. Är det nödvändigt? Nej. Men jag tycker det är ganska snyggt. Men det är också så här jag tycker också nu att det har blivit för mycket. Mm. Som man kollar på de här Switch-doserna eh, i USA, jag vet inte om du kommer till Sverige eller joy så heter det ju. Alltså, det finns ju så många olika färger och när man säljer speciellt, om du jag försökte ju tänkte fundera på liksom samla på DS och 3DS förut. Mm, mm. Alla dess olika maskiner med alla olika liksom, det ska vara röd, det ska vara blå det ska vara aqua blå, det ska vara aqua aquavit och det Mario ska vara dryd, Edition och Pikachu och nu, Edition och allting. Och man bara ja, äh, äh, äh, äh, ska jag samla på det här och nej. Det finns inte en chans. Men det här har ju funnits hela tiden. i alla Nintendo 1964. Fanns det ju var det åtta olika färger, tror jag, eller något sånt där. Mm. Och det har ju alltid funnits. Så jag tycker det är snyggt med när det kommer några olika. Men nu tycker jag det har nästan blivit för mycket. Och det är det jag tänkte. Känner du likadant? Att det, inte att det påverkar ja. dig, men att du ser överallt och bara får höra talas om det. Men kom igen, lugna ner dig. Vi ska säga så här: Det stör inte mig alls att det finns. Men mm. också. Nej, det stör mig inte alls att det finns. Däremot så kan det störa mig de människorna som köper dem bara för de sakerna. Mm. Man säger som till exempel nu. Alexander säger kan att, säga, Nej, det var inte det skulle du skulle säga. <laughs> Tänk om du till exempel nu skulle gå och köpa dig en ny PS4. Ja. Bara. För att den är målad i Metal Gear Solid-färger. Mm. Så att du har två stycken hemma. En med den och en den vanliga. Där, där, det klarar jag inte av längre. Det, det förstår jag inte. Däremot, om det är din första konsol och du väljer att okej, okay, jag vill ha den här designen på den. Det köper jag, absolut. Mm. Går du och köper så som du säger, går du och köper extra konsoler eller kontroller och det är så här, okej, okay, det, det kostar 50 spänn mer att få en liten halvhäftig färg. Ja, köp den då om det är så att du mm. verkligen behöver en kontroll till. Men inte liksom ja, nej, inte när det är inte när det blir dumdristigt, om vi säger så då. Ja, att du ja. köper liksom någonting svindyrt även fast du inte behöver den. Säg att du skulle mm. gå och köpa åtta kontroller till. Och så bara för att köpa en i varje färg till exempel. Nej, mm. då det, I, I mm. Men det alltså, stör mig. Det håller jag med om, åtta är lite för mycket eftersom sju kan jag förstå för då har du en för varje dag Ja men idag ska jag spela min måndags blåa, tisdags gula Nej. Mm. Nej Jag håller med, men det finns vissa konsoler när man alltså är det bara någon, de har satt en annan färg det tycker jag, det förstår jag inte men om vi säger att de gör verkligen någonting helt annorlunda med den, som mm. på 360 kom ju R2D2-konsolen som såg ut som R2D2 och nu klickade så att den öppnades så gjorde den läten och sånt här som R2D2 det är ju skithäftigt och jag var så sjukt sugen på att skaffa den där. Men på den tiden hade jag inte råd med det och så här. Ja, den är ju så jäkla häftig. Så jag, jag kan inte lätt livras på sånt där. Nej, det skulle jag sånt skulle jag fan aldrig gå på för har jag konsolen redan då har jag den. Alltså jag menar vad ska jag ha en till för bara för att den ser ut som någonting häftigt? Det kommer ju inte vara någonting annat innanför det där jäla plastskalet som du sitter på den. Mm. Nej, men det är ju det finns ju sådana människor som jag som uppskattar livets lilla extra. Och så finns det ju sådana som dig som grinar när de skiter för att de är så jävla snå. Men du har inte funderat på att gå och liksom köpa typ klistermärken eller någonting sånt där. Det finns ju, då har jag sett jättemånga. Det finns till PS4 med. Alltså ja, att köpa 360. bara liksom ett hölje över. Absolut, det har jag på min 360. Jag har Gears of War så där så det har jag. Det är inte jättesnyggt kan jag nu så efterhand, men det, den sitter där. Men Okej. om vi säger så här och Hårsta skriver jag tycker att konsolen ska komma i flera olika färger utan det kostar extra. Det är snyggt men det ska inte kosta extra för att få någon ämne för färgen än svart. Så det kan jag säga, vad tycker du om just prisskillnad? Jag kan nog faktiskt tycka att är det bara rena färgkombination alltså olika mm. färgkombinationer, då tycker jag nog fan att det skulle ligga på samma. Däremot förstår jag om de kör special edition eller någonting sånt där, mm. alltså man klistrar dit ett Ficaccio huvud mitt på mm. handkontrollen för man tycker att det är häftigt ja, då, då kanske de måste ta lite mer betalt i, för den däremot är det bara röd, svart blå, grön, alltså olika färger på dem då tycker jag mm. absolut att det borde vara kvar på, ligga på samma pris, för det kan inte kosta det kan inte vara någon prisskillnad i att tillverka dem Nej. det är inte, inte så mycket så att det borde gå ut över de som köper dem. Jag håller med den. gör något litet extra. men alltså som Om vi säger Playstation 4 senast, det här Destiny Edition. alltså, mm. Det var helt vitt och bara något lite klistermärke på. Så mm. jävla onödigt. Men om man kollar på Xbox 360 då de gör ju faktiskt som jag har min 360-dos här när färgerna går i, i, över varandra och skitsnyggt och sånt där och de är blänkande. Det kan jag betala lite extra för. Och deras här Collectors Edition sånt på 360 är skitsnygga med Playstation, de har inte fattat vinkeln utan de gör bara ah, här har ni en silvergrå Playstation ah, och bara, vad är för skillnad på den då? Ja ah, men det kostar lite mer och det är för eh, Gran Turismo Sport Ja men eh, det är bara en annan färg, varför ska det kosta extra? Nej, nej men det är det, det, är så, det är Collectors Edition. Men ni kan inte sätta Collectors Edition och be, Bara det är en annan... Nej, äh, då brukar det skriver här dag faktiskt. Va, vad tror du om att ha det i genomskinliga fast med belysning i som man kan byta färg på? Jag kan säga så här. Skulle den finnas... Jag, jag är ute efter en, en tillhandkontroll till PS4. Ja. Finns den här samma pris... Så om de andra, då skulle jag köpa den här direkt. För det låter as-häftigt. Inte för att jag vill betala mer för den, men det, det är något jag skulle kunna ta. Ja, det är det. Alltså man har ju sett de här skissnygga datorerna och sånt med olika ljus och fläktar och allt möjligt de gör. Det är ju Så där absolut skulle jag vilja ha en sån. Så det beror ju på priskostnaden. En dosa över tusen spänn finns inte. Att jag har varit dum och köpt massor med doser för typ 800 spänn, typ 200 spänn över normalpriset. Kan ha hänt. Och har jag ångrat mig i efterhand? Kan ha hänt, men nu har jag dem. så. <laughs> men det ska tilläggas, jag hade faktiskt eh, original Xboxet i eh, har haft en i genomskinligt. Mm. Jo, precis. Och den tyckte det... jag var skithäftig, så att det här skulle jag lätt kunna tänka mig att eh, ha. Och jag vet inte varför jag varit så barnsligt kär i den där idén, Hårsta, men det låter ju skithäftigt att kunna byta färg på handkontrollen mm. för vilket humör du är på. Det är ju perfekt ju. vet ju alla runt omkring det hemma vilken, vilket, vilket humör du är på. Jo, ja, men den här ljussättningen, det är ju så lite som att Playstation-doserna ändrar liksom färg här uppe på. Och i ja. vissa spel så är det beroende på men, vilka spelare du är i spelet. Men som i Hue, eh, då kunde den ju ändra färg beroende på vad du valde för färg i spelet. Så blev det samma färg där och sånt där. Oj, spännande. Den, den möjligheten fick ju inte jag att se eftersom jag inte körde på vitat Nej, precis. Eh, så just såna här smågöjer, det är skittufft. Att kunna se hela dosen ändras så där det hade ju varit råtufft. Ja, verkligen. Så det där tycker jag du skulle springa vidare med, Hårsta. Ta patent på eller någonting och börja skruva bara. Men om vi hoppar ifrån färgen och tar själva funktionerna, att de ser olika ut. Vad tycker du om det då? Du tänker att när det är något special eller någonting sånt där, ja, att de precis. faktiskt fys fysiskt är annorlunda. Ja, för jag testade en dosa på, vad heter det, comic Stockholm. Mm, en mm. plus 24-dosa, måste kolla vad den heter. Revolution Pro Controller heter den till PS4. Okay. Lite större, lite andra knappar och den lyser. Vi ska se om den kommer upp i bild här. Uh, jag tyckte den såg snygg ut. Men mm. den var ingen skön att spela med för fem öre, Så då har man ju bara tagit det snygga och tagit bort funktionen totalt. Mm. Och sånt stör mig. Uh, no jävligt <laughs> att Varför... Jag förstår om man gör att de ser crap ut, men de har bra funktioner. Men att gå åt andra hållet, skippa funktionerna och bara göra snyggt. Det är liksom, då är vi helt plötsligt på Mad Madcats på PlayStation 2. Där man gav Mad Madcats dosa som knappt funkar till Polen. För du vet att då vinner du i ett tecken, liksom. För att han kan ju fan inte spela med dig även. Det är nästan jag lagt. Men, men där håller jag väl med dig också. Det är klart. Och det alltså. Även om de vill göra dosen att se häftigare ut eller någonting sådär, då ska ju fortfarande grundfunktionen, den ska ju fortfarande vara minst lika bra som mm. den ordinarie dosen. Sen om de kan göra den bättre tack vare att få den att se lite ballare ut ja, det kan jag väl köpa, men den ska ju inte bli sämre. Funktionen ska ju inte bli sämre bara för att de vill att den ska se cool ut. Mm. För det är någonting som stör mig när man är ute och handlar doser och sånt där, mm. att det finns ju så många olika och det gäller att hitta vilken som är rätt, för annars får du hem den som är skit liksom. Mm, och du vet mm. inte, det ser nästan ut som Playstations egna, men det är det inte. Utan det är någon sån tillverkare. och. Nej, gömmer det klassiska helt enkelt. Mm, mm. Det var väl inte så mycket mer vi hade där, så vi går väl in och kollar vad lyssnarna har svarat. Jo, mm. Björn Karlsson skriver så här. Jag pimpar inte mina konsoler alls. Har nog aldrig gjort det heller. Jag kör med min svarta PS4-konsol jag köpte från start och mina två vanliga svarta DualShock 4- version 1. Den enda pimpningen jag har gjort är att jag satt på silikonskydd på styrspakarna men det är mer för att skydda än att pimpa. Och det är också någonting det finns ju så många olika sådana där också men det kan vi gå in på en annan gång. Herman Mattsson, Pimp My Console. Det är, kom, det är bra att det kommer i olika färger då det ofta blir en del av inredningens hem. Det brukar dock vara Kill Gamers eventuella flickvänner som brukar ju bry sig om utseendet. Detta är vad jag har hört från källor på jobbet. Min chef verkar skita i det lika mycket som jag. En jobbakompis blev tvingad att plocka undan sin PS4 för att den var för ful för att ta framme. Sen har jag sett att det finns dekaler som passar på xp ps 4 i form av brudar, braja, vicefigurer etc. Det skulle jag aldrig klistra på min. Det skulle jag bara ha spelat på. Uh, ja, där är det ju så här mera du måste prioritera ditt liv. Folk flickvännen dig att Nej. ta bort konsolen, ja. då är det bara dumpa kärringen. Ja, det är klart du skulle komma där. Jag tänkte precis säga att den helhetsfärgen kan jag ju köpa att det finns lite olika. Alltså till exempel som åtminstone är vit och svart kan jag mm. ju förstå. Just för att traditionellt sett så har du ju en tv-möbel som är antingen är vit eller svart. Mm. Så att den kan jag väl förstå just för att få det att funka med resten. Men annars så tycker jag verkligen att de är ju så fruktansvärt små och smidiga idag. Alltså de, är ju, de är ju inte mycket större än boxer. Mm. Och jag menar, ska du ändå ha en DVD stå framme? Plocka bort den jäkla DVD då och så låter du stå, PS4 stå framme istället. För det, jag kan nästan garantera att PS4 är ju snyggare och diskretare än vad DVDn är idag. Mm. Absolut. Absolut. Dumpa flickvännen. Det var det vi sa va? <laughs> Nej, det var inte det vi sa. <laughs> Därför så kanske ni kan diskutera saken. Uh, nej, nej, uh, uh, nej, uh, Nästa vecka idag. Ämnen är multiplayer-spel och vilken achievement-trophy är du mest nöjd och mest miss missnöjd med att det syns att du har på ditt spelkonto? Inte att du har fått den utan att den syns på ditt konto alltså. Hårsta säger att är du verkligen förvånad fanen över Nikos reaktion? Och nej inte det minsta. Nej. Inte det minsta är jag, är jag förvånad över det. Varenda gång, varenda gång vi glider i närheten av det där så hamnar, hamnar vi där. Ja. Man måste prioritera. Kolla på mig. <laughs> Sen har vi faktiskt GCX12 har skrivit också. Har byggt in min dator i en skrivbordshutsch. Hör min fru tyckte den var ful. Det är ju för sig jävligt smart. Mm. Det är liksom verkligen bara bygga in den i, liksom i omgivningen. Då har du ju säkert inte ens en aning om att du har en dator där inne. Det är ju ännu bättre. Ja, precis. Nu behöver vi bara byta ut den till en konsol så kan vi börja snacka upp på riktigt här. Kan du liksom säga så här, ah, nej, men jag ska gå och göra lite räkning. Nej, inte räkningar. Det, det gör man inte på papper längre. Jag ska gå och skriva mina memoarer eller någonting så sitter du där och spelar dataspel istället. Det är ju perfekt. <laughs> ja. Vi har fått en lyssnafråga också. Kristoffer mm. Hårsta frågar så här. Vilket spel har ni lagt ner mest speltid på? Och vad var det som gjorde det? Vad har du lagt ner mest tid på? Jag var in och titta på mitt Steam-konto. Det är det enda som jag har kikat på. Och det är faktiskt det jag har lagt ner mest tid på. Det är mm. Watch Dogs första. Alltså nummer ett. Okay. Då är jag 34 timmar klockade. Det, det är det jag har som mest på min dator. PS4 vet jag faktiskt inte. Det har jag inte varit in och tittat något noggrannare på. Okay. Men det, det kan nog tyvärr stämma att Watch Dogs är det jag har lagt ner mest på samma spel. För du är inte så inne i RPG va? Nej, inte på det, sätt, inte på det sättet. Nej. För det låter inte jättemycket så här om man tänker. Men det är om man tänker utanför RPG-tiderna så är det ju mycket. Mm, mm. Men för mig är det ju Pokémon Crystal, utan tvekan. Där har jag nog lagt över 200 timmar. Det... Och varför det just är det. Men det är, man skulle ju ha alla Pokémon upp till level 100. Mm. På den hade jag 12, jag hade 16 Pokémon på level 100. Och Skämtar det är ju bara att möta samma, olika folk och sånt där hela tiden. Så det är där jag spenderar min tid. Så över 200 timmar och bara göra samma, oh, träna upp dem. Fypa. Och vad kör de nu? Ja men någonstans. Det... <laughs> och, Hårsta kommenterar i chatten att det är faktiskt, jag är på väg dit Hårsta, alldeles strax. Han, han säger inte Vov. Ja men hallå, självklart. Och jo, jag har Vov står med men det det är så jävla länge sedan nu så att jag vågar knappt ta med det i de, i de här för där är absolut det är absolut det spelet jag har lagt ner mest timmar på. Mm. Det, det, där jag kan inte ens fantisera hur, liksom hur, hur många timmar det är. För det har ju garanterat passerat 500 timmar i alla fall. Utan bekymmer. Det tror jag inte, det tror jag inte behöver fundera på så mycket. Eh, men men det, det är så länge sen Så jag kommer ju knappt ihåg varför jag länade ner så mycket speltid på det. Mer än att man var fast. Så enkelt var det ju. Speciellt eftersom jag har testat det finns så länge sedan och jag förstår inte varför folk fastnar i det här spelet. Jag, jag, jag det är så annorlunda idag och då skulle jag säga. Nej. Det är så annorlunda. Min nummer två skulle nog vara The Witcher 3. För där har jag också... Om man lägger ihop alla speltimmar jag har där så har jag nog slagit Pokémon där också. För Oj. jag har ju spelat... Jag är på min tredje inspelning nu och nu har jag spelat kortast tid. Nu är jag uppe på mm. 25 timmar men de andra är ju båda över 100 timmar så det är bara för att min skit har lagt ner sig och sådär men jag är på väg upp igen och jag ska definitivt komma över 100 sträcket den här genomspelningen också eftersom jag mm -hmm. har två delsen som är ungefär lika stora direkt efter det också åh härligt ja ja jag har faktiskt jag har också jag har några stycken som kampas rätt tight där in tight bakom och det är faktiskt just cos3 och Daisy ja, ett Day -Z, spel ja. ja ett spel som jag jag kan inte kommer ihåg att jag har lagt ner så mycket timmar ändå på det, mm. det jag har mellan 30 och 40 timmar där också eh, på Steam förstås alltså deras klocka men jag, jag kommer inte ihåg att jag har suttit i 30 timmar och sprungit runt och letat grejer men tydligen, helt uppenbart mm. och samma där, det spelet är ju de timmarna jag kommer ihåg att jag har lagt ner på det har jag gjort bara för att jag tycker att det är, alltså jag tycker verkligen att det är ett intressant spel. Alltså att springa runt, försöka bara överleva, rent känns som ett kul, en, en kul grej. Mm. Ja, det är ju så. Och sen är det också just spel som man glömmer bort mycket, som man har suttit timmar med. Men det är så här, vad ska man säga? Ja, men World of, inte World of, hur heter? World of, ah, Call of Duty Modern Warfare till exempel, så att vi och spelar mm. hur mycket som helst multiplayer. Titanfall 2, hur mycket som helst i multiplayer bepolar och sånt, det är ju skitkul. Eh, ja. Stars Wars Betterfront senaste, ettan, eh, hur mycket som helst. Men där höll man aldrig koll på tid, så där alltså, senaste Star Wars, IFA Betterfront 1, uh, det måste också ha varit timmar på timmar, för där blev jag ju högsta leveln och allting och satt och körde. Eh, Sen måste väl nästan Destiny eh. börja tampas där också i och för sig om vi nu ska börja prata spel, vi har spelat ganska nyligen. Ja, absolut. Eh, Hårsta här. För mig är det Fallout 3 med 147 i timmar i skrivande stund. Och det är bra jobbat för det var inte så länge sedan du lånade av mig tyckte jag. Så bra jobbat <laughs> Hårsta. Boom Goddem. kan man ju lugnt säga. Jag, håller, jag har försökt komma in igen i Fallout 4 men det går inte. Jag kommer inte in i det. Jag förstår inte. Hjälp mig. Eh, det var nästan dagens avsnitt. Det var ju inte så mycket nyheter eller någonting, så det blev inte så jättelångt avsnitt den här gången. Nej. Uh, alla avsnitt hittar ni på bloggen uh, abitonörnes.blog.se. Följ oss på Facebook, facebook.com/abitonörnes. Och på Twitch speciellt, uh, där vi spelar in live och allting, där ni hittar till vår YouTube-kanal och allt. Twitch.tv/abitonördenes. Och följ oss gärna på Youtube, för vi behöver hundra följare för att kunna få patentnamnet av Bit of Nerdiness. Och vi är uppe på 14, så det är en bit Oh, Oh yeah, nästan där. Ja, så säg till era polare och allting att bara gå in, klicka. Sen kan de sluta och kolla. Det spelar ingen roll. Dota 2. What? GCxol. Dota 2. 1700 timmar och Dota till... VC3 typ 5000. Du vet att det finns flera Härligt. spel där ute <laughs> <laughs> Gå, äh, men det är ju, det, där det, är, ju är, episkt, ju. det där är episkt Det där är episkt. Bra, bra jobbat, riktigt snyggt. Uh, ja, som sagt följ oss överallt och tittar ni på det här live kvar i några minuter så kommer vi tillbaka med ett när det säger Men uh, Häng tight Och ni andra så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött. Hej